دا غرس نشي نه پدي کې بټ مهاران او کريشي په خلد ما هو بعد ما قنته او فيه عشرون او پدي کې مسو دی وچکم دی او سو د انګورنا دی په نه چون کوي د انګورو نا د انژلو نا د زيتون و غیره د دې نه بن خوش پس بچا وی سره خوب ته زده ده دغه خوب تدیر خپل اور مخه ځ وقال للملك قطوني بي وي ماوي بچا چې تاسو نن تک وکه ما د بيه پرديش خصمان خیر فلم ماجه اور رسول نو سز پر دس استغلال دي نو شه عمر له سلام وي چې دا ده شاه کنه د بچای مصر قاصد دراپی بينا زلمه ویلا ول پداده مسری پیکره مولانا كريتي حافظ ابن تصير چې دته د پټو لګي د چقس په مالا خامه خاصه و احتراکل نو چې زه په اوته ما او د خلکو په زين کې هغه په سړې پرته چلے اوته شرې چار باندې زنا دغه لګي دلم هغه سر له دونل به مقام برکري دي به تحقیق نه شي ویل د لاوا خپل بری دي او بل لا چې په همبر ته نظاحت او پاک دامنی چزداما حکومت کولو که سبادر شخل کو شکل باقاتی دیشی او که نور سم اسم نو پدلو تی خوباوی تا نو نو چه پدلو تی ویو نو امداغی دا پارگرار دی او حضرت پی کسو بی بی پوران باوتی بی اس پسو بی دین اب جواب تی اس دلوی و خلق و خبر دالی پی غمرلی سلام امی کماتا قاسد را گلی بی او د یوسف علیه السلام په خلخانه کې مې دا بچونه وخت یې رکړې دی او مامونه تیر کړې وې زب په اورن و چېبي جواب درده چې دا حضرت مبارک فل بیان کړیږي چې د یوسف علیه السلام د استقلال دار یانه په خپل تواضع کړی د چکن هغه بلار لله کاری وغيرها وجه وی دي چې څه فس د څه ضرورت وي د جلال خانینا چې رحمت الله علیه کار په کې کاوه ما په پرمن سرچلو په جلال خان <سؤال> کې چې ته چلی تا یو خبر شوه اوبه په نو خوې نو په دا د خدایته د خدایته درگاهه چې څوک جديد دی او وی فلپی جن یو خله او وی فلپی جن فلصه تا دا کرا چر د وقال الملك اتو او وی بچ ريان ابن حسين چرا تک او قیامت ابي په شخص فلما جاء الرسول هر کل چر تو اتا قاصد ريان ابن حسين قاصد شاهه قاصد شاهه د مصر چراغي قال جعيد يابا باش يل عرب بك خپل فسالو شوالو کده دنا چې ما بالو نشو دلاتی چې صدې خال د زنانو هغه د سلاخې منو هغه نشته پېږي چې او په لاره چې مقصد حاصلې ګڼه ده ځانانه وکړه د دینومې په دیو وچو باندې ایستې چې رسوان شي الکی اغه زمانہ قد تل قد تعنا چاوي بریکل ايدي هن لا سن خپل نه ان ربي اپا کی د سر پروردیګا زم ما چلي چلنا تا او یا رب زم ما چ عزیز می سر دې صحیح نازع به کیدهننا د پی فچا لته عالم عالی نو کې دې بس را ویو وختي زنه نه پروت دي چې کومه پتاوه کوي اټول یې راوځي ما چاې وخت دې شان عظيم شتاسو خطب متقینات دوی کا شان عظيم شتاسو اې زنا ازرا و تننا فكم وکي شتاسو مطالبه کول دي صلي السلامنا انا پسو مطالبه کول دي وچا لا توبه توبه پیگه ما علم لا پیگه پاکی خدای لرا ما علم لا علی پیگه کانا مانگا نیوزا مانگا علم ندیر آغا لی پتبانده من د دزر رب دزر رای پیگه دیشون دی برائی مانگ پتکنی دلتلی دکار دا دی دیجوال اکیر دا پسیاختانی پینا دا واقعی او کن دا قوش دا کن قانتیم بسو بیچی زره خیبیوی چه بسو اس خبر پر دور دنیا کارشوس اس پتوانی سو پیدا کئی دا پسید او خود اپا ددن زاحت بیان کن اب بالکول دا خلقو دا تمام دربار خلق ناس دیجی قانتیم راعت العزیز الان او بیچ کم دینو گیه که خزید عزیز آن الان قسر حساس الحق وذا الحط على كل الناس نقص في اخفاء سبيدشت انا راودته عن نفسه لقد جل في خلق خدا دارا جاری کرا عائشمت يوسف عليه السلام دې کنه دې ما مطالبه کړې ده نفسته او انه او بشكدي لمن الصادقين چې يره عادت پتہ رات کی کدي را خبره چه زانه که دان تحقیقات دا، ها دان تحقیقات چه مخی دیر شو وکیلا لیعلمان جه عجیدی مصر پیشی جه لمن خنهو وکیلا چه ما دد سرخیانت نکری بلگی بی با نو عجود ددگی سمانتا دا، بس دادا ستر بی مشوا دادا لپس تر مشوا ما دد سرخیانت نکری پنوجو د دې کې د محاورې ترجمه و بتاکهږي چې ماده د عزیز مصر په امرو پهږي ماده عزیز مصر په امرو باندې دسترآزي نه وکړي د خپل ناموس مه دسترآزي نه کړی دا ترجمه کې بل وان دا وان الله چې دې کنه دا به سکه هغه اور يا علما اصيز مصر اوليا علم الناس ان الله لا يهدي كيد الخائنين خلکم بوشي خلکم بيشي کنه دا ته مداره کې ورته ته دي ان الله ته په مختار ته چا ولي علم الناس او خلکم بيشي چې ان الله بيش کنه تناچ دي لا يهدي په کې نه نا اولایا دې میچلې عام رافي دې میچلې كريز الخائنين هغه پریبو د خیانتګرو اته هغه چې ما قبل له قسم لم ماتخذنه فسره علا نه پورن په دې لپس ته کیو عزیزې مې شرکا پیوک نه شي او دې کافرو او دې دغه څون په حالت کفر مندي او او ريانه نو ایمان اوري دي هغه ایمان اوري او غمو او ژئته کوم دینو شو ژت تبریانو کما او پاکی نه بیانومو ما تقطس نه بیانومو ما نخشیدح بالنفس یو قسم لمته د ماخه په حکم معلومه شو کنه ان النفس لا امرت میسو ان النفس چې به شک النفس بزات خود پاتکی جتی مرکب والید عناصر 40 ب خود سمانا جتی مرکب والید عناصر 40 جهاتې یګې چې سره خوره دا قوردي هوا دا او بدی استکرا عناصر 40 کنده ان جتی مرکب والید عناصر 40 ب خود ل م ارستوند دې امر کاون کړي څه څه غدا هغه لګې شو غدا کړي دې امر کاون کړي وښو په پدې سره ورکل ورکاوا الا ما لما مگر ما دی. ا وسوکه رسمه له ربې لما مو صلیدي په منندې ا دې رحمکه زمير عائد او چره همو کې په دبا نه رب رب زمان نباص پهول معصوم دا معصوم شوکون شو چې دا خدای اسپتوزره مرګ لري او ان ربي دا کی سربر ودیګار زم ما چدي عفور بخون کې دي رازې جي او مهربانه دي بس طالبه یاد کړه نه پسو قص دل ترازه مرګ لري په دې ته الله سمي نفس اماره دي او دقنا نقرا غلدي بدق سورة قيامت لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة او بالله غلدي بسورة فجر يا ايّتح النفس المطمئن انه مدري حالت نفس والا نفس المعارب سودي او نفس اللوامة او بالنفس المطمئنة بس فقر کوا نفس امارصت وی شوپی کرام او مفسرین نو دغته لري دي چې نفس اماره په سوق او لانی حالت ته تدادي وی کې کنا چې دې عمر د بزات خود ورکو بزات خود به ته پیښه ها اوس په بزات خود نه پیګو وړي دې بزات خود چې دې مرکب د عناصر او اربعون والی نو دې انسان د عمر کې په بده او حضرت مبارک کے اوارے فرمائے اے وی اعدا عدو کا نفس کلتی بین جنب ایک و استا تو دشمنانو کې بي دشمن اما دشمندي چې سارے دې ګړو ما بین کړی دې فطو دشمنانو کې پورتل او بلکې پیغمبر اسلام صحابه تو بیا دې تا خبرو کوم او بیا رويو مرګ کړي دي تاسو مرګ کړي اگر باندې مرګ کړي دي کته کنه غوا نه ورکه شکاک ورکه جامع ورکه عزتی کوي ویږي او دا کې اغبستانه پرما دې ته شرمینه پکړ واته وی بلل وی چته ول جامع دې رینو ورکه ډېر وړم نو ورکه دې فرا کومنه خیر پي او حضرت بید بیدن سر بیدن سر بیدن سر بیدن سر بس دوستی بیدن بیادن روی دستان سو نبست در در در در در سون اجزد کینو ده بستان مخالی بیدن آو در در در چرے سون اتوهی نو کنو بیا بستان سی خیر بوا بیدن او بیدنس احادیث مبارک نبست کده قانون بیدن نبست کده خانون دیش دیکھو تول تبایی برا گوی یا که په خداو کې صالح دي مې مرګ ورته مې دلته منډه کوي مې چې په یوولس مې اچتي یعقین په خداو کې کوټونو ماري فتح شډيږي دا کپدي یو مې اچکه چې څومره ماري پت نفس را دي دا په یوولس مې اچکی نشته او ير اوس کنه او ير تا ما دې چپه دې رمضان کې حضرت سکريدي چاغه سړي چې حضور مبارک سکريدي تانه چاغه وکی تاسو نه چاغه کنه بیا خو هغه یا به جوړیږي ها هغه شه دې ټول رو سره په دا هغه پڅ ګړزي اوراګړدی وکړه زماره تم ګوري ودا غتم ګوري ودا قشیدي بل ته له مو ویل دي چې څو خپلې بيبي دوم په دې سره رمضان کې دې راتللې دی حضرت کم کارونه کړی دی خپل سر په دې د پدای چې دین سان شي وردا مانارشی وی دې خپل بيبيونو مې احتیاج پکار دي زخت احتیاج ته پکار دي و دې ربس جوړول پکامي ا زمونګه مشران دې شي دې کړه شیخ قلت الله عليه المبارک دې باش دې چې کله رمضان مولګه دې دې تمام درسونه هر سਵੇر پخو کنه وروزه قرآن شریف درس پوهس ته د نمره خو دې بل او بل بل ماکه وړاندې او دروسي دا روزې قرآن чыري په تشبيه ابي چلوي جوابنو وخت لاکه پتواغان نه وکوليږي نسونه چې برابرلونه هغه په اوې تر څر په دون چدا سوچ وړې خړې چې اوس کې سپ شرمو حق یې حق یې مابصر ملو کې به دین اورې خبرې مکه چې په لحظه ته دې دانه کې رحمت سي او خو خدای دې مګ نوخ سمکار پکار دي نوی حدیث به مار په پکې دي ال حرب الجلال فرمای او بل ختم پکې کنه دې به ټول مشران وبسې یو ختم اخلاصو بل شروع کوو یو به بل شروع کوو تنګي بابا جی صاحب دلته کوڅو کې نومې دې چاغه د وختې تنګي بابا جی صاحب څه کوم کار بیا دبا یعنی لښه ځان ته وی دې درې ورځې کې حافظ نبی نبی ختم کوو یو یو وو کو بیا ربته نو په دې ختم کې مولا بیا بلو کو بیا اې په څو او روزانه به به جواب و نه درم مخبلاله له به ختم وکړ تانګي بابا چې په ټول ولې منو ته راغورم ابي خني به به افسر به وکړ نه خني وکړ نو دا سرپچې او په څورک دا له لړ نه یو په هغه د خبره کولې هغه نو د casamento ته دې خبره کړې علي پیفی نو به ګولو دې دې دی به ولې مو ابلس پی کی به ختم کو هغه اخلاصو هغه اخلاص ته به بلکو به بلکو دغه دغه ختم نه کیږي شکر حضراتو دا څه کړي په لور ته قران شریف یا دغه دي وایي اخوا دا حفظ او علم یو ز دا <أه> اوس ګذل شي لکه د دقیقګینه <أه> حفظ او نو له حضرات دی و چې نه راځه خالي متوبه مانگ ام بس که خیل شپک باری پا دی ام بلیگام بس که خیل بسولو در صورت احکام مبارک بانی بلال بینزیش پاری مویل دیو بینزی پا دیو نا خپل زور جمعہ کیوائی و بس که بیا بدل تخپل درولم کی کوخی خیلی نو اللہ پا کوئی دا داری درولم دا دبرکت تبارکوو چو خدای عباد کیو ختمو بشورو کریم دیو بلمو و قان الملکو اوی باچا خیر نمارتو بیراسا نو دا وزا د خودو دا نفس امارا بیشو دی بیا وانو کخابت لک سبر کوا بیا ولمانوی چه د نفس امارا بیشو د د د قازان نکی نو دی بالاوامش باقره بل ندی اون باقره جی د د د د او د د د ملامت دې کې چې اول ته بڼو باشي اول ته دې خپل تقاضا نره اگر او توبه ولې نو باسي نو دې بسې شي لو نو سره په قسمو کې کنه چې دې لا وامه ته ولي ويو دې سړې ملامت یا سره غره حد دې چې دا تري مخبرکم وا ذات نفس مطمئنه دې ته وي چې سري تدن نفس لو وا مجدي تبني مجاهد او انا فشلوه ماده کمدری بیر ممر دپاکی پدمو جا ادو کی کی د خلاف شریعت تقازا کان خطبی زبرته خبرو کوي به بی کی او بای زیب به وته چا وخرو و چا وته هکل تو عام روړو وته وی شوخرو نه پټی ته واشت به دی واشت او وی نور نه راشتو وته وی چې ساب تا او تو عام پټی وی بچی به تخبکی کما پشما دا وره استاد نن ته کم دعوتې لا ایتاله کم سوالته کی وی بچی دا شټی مو چبما دینه په خوختو نمانه ورکو دا خوختو نمانه ورکو اوسه زور کوم دینه غواړي خدای بیا سره شدام دا چې دې کنه چې د پیکلن مجاهدو کړه مجاهدې زو کړن دا نفس له غوامه په خدای چې دې لکوار کا وخواون پېدل کې به څوک ډقدا کې بيدار شي دا حالخ وري دایمینه دي دا دایمینه دي کدی دې بیا قابل شې نو بیرته لووام شي کله شي بیا بل شي او پیغمبران او نفس مطمئنه دي بيدم مجاهدین نو دایمینه دي به سي اړه دا د او یو نفس جوړي کې خدا په مجاهدې جوړي کې سمکه اسمان کې چې سونا پرده دونه پرده او بل دایمینه دی غوړې جام جوړې دي شي کدا چمتي شي او اب یو نفس مطمئنه ور کړې دي پی د مجاهدین وه او دایم دی پر دک تقاضات او ګنا نشتا فقضا په دې تو ګنا ختمه ده پس دا مراده اختیار شد او تقاضات او ګنا نشتا اختر ته تري نه دي کولی د د حالت تک 10 రూపాయ ته بصروز ور وی دی کول لایک خبره زده چې تاسو یادې خه اماران شوروک له په مټه ان باندې خبره لګیله او مټه ان د او یوم دی او د پیغمبرانو د خو پرګدز نکي اس باته وای زما کې اسمان پرته وړي وقال الملك توني بي او بي باچا چې تاسو ماته را ته کو کې په دسر استخلصو چې زي خالص کمه اله نفسي او مشيري کمه دا به چې شرکت پکې دی مشر کومخه مثلا ما کالم هو ارګل شي خبري وسره وګړي انو هغه مو دي کری وکړه چې سو په سلامات تکه د جېل خلکو ته دعا و کړه ته ولي دعا و درکړه خبر پکړه ولې نه چې په دې کمزې کی چیز به او غیر چابه نه تل خلک آبادی نو لا ول خو دې خبره چی لې ام تر لاسه یې یا که په خوره ته خبره نيول جېل چې دا واقعیا او بل چې زه کنه نو ویته دوا او خل لو خوش او بس را دي چې ما وی چې او رجا د تاغه د ستر یانې په مشهته مې تا دوا من دنيا يا دا پې دې پر ور دي گار د دې دنيا زمان خپل او خر رب سما کافي ما حسب ربي من خلق او ک دې مال رح خپل دای نا مخلوق نا مخلوق تانی ضرورت نیشتا مال را کافی دی پیش ویج او بلی دوی چا عز جارو وجل سناو پیگه عز جارو عزت من دیو دا عزت صاحب دی اغسوک چرد پا پناکر آگه او وجل سناو دل بی سناو دا صفت تا دخیر او سری او بیا شکل راگه اسلام علیکم و الله و برکاته سلام په عربی کې <کی> وکپیخئ <وکبیشنی> او او وی او وی بچا دې دعا په عبرانی کې وکړه او دې بچا نه ټول چې به ورته دا ګووله نه ورته ف... دې بچا دې تاسوکه تفسیر کوم تفیکې لیکلي دي چې دا اسلام علیکم ورحمت الله وبار رضا کوم جبلاږي او ادا جمع زما د نیکه دا اسماعیل علی سلام اور دوی دا علی برایت و دا پنځه یو پسره چې دا دوا دی ماته کړه وېدا چې کوم دین زمما د پلار حضرت خلیل نړیږي پټ کړی کې هغه بیا په دې ځای ته چې وینم نو چې دې پکه مجبته سره کېدو نو یوسف علی سلام تا خو مجدده کړو ادا کوول نه ورته نه خبره هغه د تخقیق ورته ټول ټول خاندان د فسپور ورنهږي چې یو یا په دغه ور مصلید یاته دغه خدا مې شو ورغله اے کافر په بجنیجی به خلیل مبارک او کافر په بجنی کړه اساو فقشت دی او وی بجنی مې بیا نور پېښه واه ښه پاته بلې ما کلمه قال انکل یوم ارکل چې خبري وسرو کړی شیطان تو قدره ان پتاه پا هو انکل یوم تا لدینا زمان پنیز مکینون سواحب ده مرتبی مکین زو مکانت و مرتبت او امین او سواحب ده امانت و دیتی ماری زمان پنیز زمان تاوانیلو احتوار لالی باز رادا یر بیعت دخوگو کن او تابیر ده وردہ فولی ورده یر بیتاکار بسوکو کی ایک راکار بسوکو کی ایتاکار بسوکی مانا مسیح سب علیہ السلام مرتری چیز بیا پیلکان او پورنه وړدا کار نه یا وره کړی او یو قاعده تیر کړی یو قاعده دم ملحوظه کلا چې دم مکمل عادت معلومه ماشي نه چې خلک دا تونې بیم بي منصب په یو خبره سړي ته ورسره دا څنګه زړندې متاثر شوی یو کانې پدم د دم مهمه وځی کړی دا اندریشت یو تاسو پاره یو قاعده چې وی دي سادي په bombed یې کړی یوسف قصید در صلاح و یوسف قصید در تمیز یک سال بعیت کی گردید عزیز درست دی یوسف قصید در صلاح و تمیز جوشری دی یوسف علیہ السلام پر صلاح و تمیز با کی <تصفيق> وی کنا لبا یک سال با یت کی گر خد عزیزه تر کی با یک سال با یت و یو کال کا وی کی پکاردی چو ګردی عزیزه یو کال کی عزیزی چو شب یک یو کال وته کړی او کنه دا ته کی چدیه دین ته ته بګیا نشرمه ته د پاره میخه و دا شت ان حفیظ سیوتو بیا سو ایج علی تمه حاکم مقرر کا تمه حاکم مقرر کا على خزائن الارض ویګه کناسو په خزانو د زمکه د مصر دې بسرازه دې باندې ما مقرر کولې بسرازه د وزیر د لپاره د دې د پریوتصي په پا د پکا دیو حفاظت دې بل علم دې دار را سره اګه اډا چې دې کنا د خپل مقام ته چخکارک کنا لګواک نه دې چې دا کار بغیر دې متعین ور کنو یه متعین مثلا زہ ندا سخط لمت حنا دا انی حفیظ ز صاحب حفاظت ما چدا دی چدا دی غلی د حکم غله چې ته ما تراش مارې خزانی د دې خزانو به حفاظت کو حفاظت وکوم او علی م مندا په کوس بن لکی لم رسر د کنه او ولنا په کوی چ وخت الکم د قرنګه مکن منګه کامل اختیارات ورکړه په دې په کامل تیار ورکړه چې کانا ورکړي صلی الله علیه و صلعم تا مصر کې څنګه یتبو او د کی قانوني ولا من حدیث وکړه مستر نا حيث يشعکم ذکی چرده بخوا خوا لکه څنګه د بچای وخت په حکومت کې آزادانه اختیاراتی کني ها ددې آزادانه اختیارات په ارزه کې او اللہ پا کوئی جنوشی پو برحمتینا منگ رسو وغخ پر لحمت من نشاہ غشا تچید منگی رادوشی او اللہ نبیو او منگ من نزائی کو پا دنیا کی ام عجر دنیا کانو بلکہ دنیا کیم دنیا دنی کو کاریسو او دا احسان از اخلاس عجر ورکو کنو ورکو او اللہ او اچ دا خلاف ریتا دا خاسی جونگا ولا عجر الانخیرتی او خام خام عجر دانخیرت چیدی خیرن نا دی او د اجر د دنیا نه خو یا اجر د دنیا للينا منو او کسان چې منځ ورو دي او وقانو یتقون او دوی ابي کې غنا ویر وی متقيان مسراده یوستا مسقات راوي نو وقانه نر شو قاصوروتي دردې پوری در فکر راغی کم جاته کنا ان تراو نسې شام تراو نسې د ختمول کېدو بیا مشته په لاس روانه لست را پرچی او اوبد دې زال الله شر وبي پس کنه مې ځان چیزی مسرې او شريري هغه دعام ورکې په سمنې مثال هغه باندې پاریش ورکې په سمنې مثال په سمنې مثال ورکې سمنې سم اصل سمونه چې سونه د دعام قیمته په عقې ورکې هغه ورکې داغه نه فقابنه په شنو ورکې هغه دې نه خالي ده پیګه اوس لا دا راځي دا چې ور نه راځي دا وی چې کوم دین ته غواره ټول راځنه پیاوشلوه کی او رپی او دکانداري ور کوي پدو سوه پیز دیرشمه څنګه ګرانه شي دې دوه ګرانه ورته مشرب شو نه به په ځم نه بهښ نه نوال تلعورسی دا بز دیر آلنجیو دا کلی خیست آدکانی دا که دا پیغمبر دا خدای سامنجی اللہ پا کوئی چھو جاہ ایخوتو یوسفا یوسفا آیا تعلیبا ترکیب تاکوری وجاہ ایخوت یوسفا یوسفا آپ کارنا ذکر ایخوت یوسفا خوبائن لجاہ اشون مقبول بیانون بکار بی کارنا را نہ نون السلام یوسف علیہ السلام تھا نہ پتا را داخل شو پتا بالی عارف ہم تو پی جن پر پی جن در چاد مارو نہیں ٹھیک اللہ تی او وہم لہ منکرون او دی دے جدد پاس ناشنا گن او منکرون سب بد گنتی بد گن ناشنا گن ولی زمانه دی رتی رشوی دا بل او باچان دیمون اختیارات کارمیل وسر دی تک شیری جی ولم ما جه حضاهم ده ده ماناتاتا کومخا ده جه حضاهم یود ده, ده, ده, ده لند ماناتا یود ده, ده لگوکتا چت تیاریو کو وکر جی لند ماناتا ده ده. ولمما جهزهم بجهادهم اركلت بيده كامله پیمانه ورکړه كامله پیمانه ورکړه دي د څوکله كامله پیمانه ورکړه کمي ورکړه كامله ایوبل څخه دا چې ولمما جهزهم بجهادهم ارکلت یوسف علی سلام تیار کړ د پارا سامان د سفر خدا رد بی آوال داخلہ ومیسر دا گوری خان کم داخلہ ومیسر دا گوری خان کم داخلہ ومیسر دا گوری خان دا اوالا نیا داخلہ دا اپا تشماری اہا زبندی و خدا پاک دا گوری خان آیا کوی فیشو زدان منگا یوسف وائیو او خدا پاک را خلاس کردی یوسف علیہ السلام دی دیم خدا خلاس کردی که خیزتا سو گوری خلاس ویدی خان ولم ما جح سامانه د هرکلچه الله پاکو دا پیګه چې حضرت یوسف علیه السلام تیاری وکړ بی تا به پا سامان او پا لید سفر نقاله په تټ یقین کې و ته ویلې تاسو ته positive دا څه دا درخواشو کو چې دا یوسف علی السلام چرا ولایما تبیا خل لكم یا اخن تعرفوا النکریب غره بیا اخیو کو من د بیلماری په نده د بیج وړي سط پر غره دې ژوند په لغت پکې پا په وړه ولا دې غره بیا اخن به اخی قوم ورهم دا یا خل لكم با اخن باغرو چستن من ابيكم دبلانا چتا سووي چ الله تي رو سلام علي چ بي بين شه پر د زکنه كيلو وګوره اوول نه راځي تاسو د بیا تاسو سبب شتري انا ترونه تاسو نو ګورې چا اني او فل كيل چې زه مرااده کله څه دی کله په دې معنی خدا ذکر د ضرورتي مرادینه مزروب ته ورکونه او پیګمنه به معنیه ککاله کاله او ان خیر المنزلين عبد الله چې زو به تر دا میهمان نواز نه استادو می څنګه میهمان نوازی وکړه چا یو و کسانه تمي ځان لا کوټه ورکړه او بهتر دمل مستیا ورکون کو نه او درښلم کی دی آ درخواستی ورته بای لم تعتونی بیهی کتان سراتا گونک ماتا بیهی پادی تسر پادی الکسر نو بلاک ایلکم نو نبی غلص تاسر پارا یہ معنی بنای یعنی سمان غلب نیه انتی بس رازو والی زکر درو جنیه درو جنس اللی لبیتان اگر کن درو جنس اللی لیه کنان دا کن او لا تقربون و لا تقربو بلادی او پا ام کوایچرا نیج دینشه کمان خارتا علماء شریعت س دغې ته کڅه اعدادم کیده بچران له سه حال دوی ځسنورابید حتی امکان مې په مطالبه کوه عن حددن ابا هودته پلاټ دته نه د پلاټ نه پلاټ عن هوته ته متعلق د و ان لا پایلون ا موږ دا کار کوم کیو او باقی زواک زمونږ نه د شهبون د پلاټ مې په کوشش کوه او کان نه پټيان هیڅ او وی د چکم دین و تاسو بلوا چې بیا راشي نا یو بل <سؤال> څه کې دی چې بي واپس علو دوی خپل <سؤال> غلامان او خادمانو ته چې تیان زمانہ پتا دا خپل غلامان خادمانو ته وي چې هیڅ علو تاسو وګرځه دځما حتقم بيږي اا بي سي د کلیدتي اذاهته ما سامان د کلید اذاه تر د تجارتو یو د تمرات نه دا کلی دې رحالهم دا وګورم په پاسپورت دی کې په حالجه مدر دا یعنی پاغبارونو کې او لعلل میعریبون ح شاید چې بيد او پی جني او اذن قلبو جواب شرفل اهل دا تعلق میرجوون چې دې د آباپش د کنه نه نشتا ولي زکه جدا بو وي هغه دا هودي احسانه مشره کړې دي په سی موافره کړې دي او یادانه چې و هو شو دا امیو خبر دا فلما رجو اللہ پاکو یرگلی چبی راہ لیل یلا ابیہم فلپلار دا چرار لحضرت یاکوب علیہ السلام تقالو یابانا اے پلار زمنگا منعا منبشی منبکریشی دا مزارے دا مازی پر مارا دا مزارے دا منبکریشی مننا زمنگنا القیل خلا که ته نه ورو بیا به څنګه حساب امران کی ما یوته وی کنج ول را تقلبو دګدا معنا او رب له خبر شتا چې را زمونږ یو پل دی فکر یې یو بل له خبره تفسیر جلالین به هکاله لیکل دا چې په دې دی نو دا خبر هم را کوي نه دا شنو ور نور زو شلی په سر باندې بار ورکو یا غذر راوړل د طبي او ځداشر دي موخه خام چې مون یې ها منې شود نه او یو چې کوم نیک نو په ارسل نو ته کولیګه زمو سره په خانه ورزمږه نطل چې غلر نو نطل چې پیمان ورو خپل عہد دا وینا له حافظون همبر ته پوره پوره عبادت کوون کی وو هغه سه د طبي او طبیبانه دا کې کنه دا چې خبر شي دا قل هل آمنكم أيذا إتباركم بطاشه باندې عليه پښاندل د کی الا کما آمنتکم لکه سننج چما چې کم دینو کې سکړیو چما چې کم دین راکړیو إتبار او اعتماد کړیو د من کم لړم بیرتن فلاو چې دی خیرون من حفظی عذا. اللہ بہترین حبازت کون کی دی زمان حبازتنا او ماہیلہ شو چلے گا میں اولی غلم رول در دروی غلم دیرہ دروی دا زگا چی دب یاد آغلب آب خل مولا بیا او کنٹ لا غلچ بیرول لنبی آب خلک دا کینوان تک چمولا دا او خوا رحم روح او دیر دیر محربانا جیدہ طول رحم کون کونا زمان چی کم شاق بخت پزوی دی دیر دا, دا اللہ شاق بخت پیر دیر دی اولا ما فتحو مطالخم ارکل جدو افرانس دا سامان اقبل وجدو بداعتهم بیا منتا اغپیسید غلی ردتا شا واپس کلی شوی دی قصدن آمدن الیهم بیتا مقالویوشی آبانا ای بلا رضا ما نبغی من کم یو عزت تلبو ایو عزن نتلبو کم یو عزت من تلبو هاگی بداعتنا دا زمانگا سامان دا